És un pla de guatx per a la sala sí. de campanya. Costa no era igual, és el que era. Teniu l'honor de al el senyor Santiago Bilal, jutge de l'Adriància Provincial de Barcelona, membre de jutges per la independència. Uh... Eh, actualment està en... ...en vostè s'ha fet? No, home! No. <Tokyo> timeframe timeframe> Sí, ja ho he dit, vinga. S'ha anat cobrant, però si s'atreveixen a pràcticament menys <laughs> gent. Té una, una secció de... ...conciència general de la Pujol Judicial. Com ho he per tres de... anys. Ja ho porto un i mig, eh? O sigui que... Llavors, eh, el que vinc aquí per, per fer una mica d'introducció amb el tema que tot es preocupa i després obrem totes preguntes, si sí, us sí, Perfecte. Em la paraula, Juli sí, Santiago Llor. Bé, moltes gràcies. Primer de tot, permeteu-me que agraeixi molt sincerament els companys i amics de l'ANC que m'hagin convidat aquí. Sembà passada vaig estar a Polinyà, o sigui que veu que els que em la gent de, ho han agrupat per territori. Per mi és una satisfacció enorme com us podeu imaginar veure la sala plena. amb dol que hi hagi gent que hagi d'estar d'en peus, em sembla que hi ha una cadira buida per aquí. O sigui, si algú, eh? I queden dues o tres. que o sigui, Si algú les vol a propietat, que ho faci. Unes ues I el fet de que aquesta sala sigui tan plena... A tot arreu, on bueno, afortunadament anem... En Jordi Cuixart, que em diuen que eh, té pres aquí. Eh, la Carme, jo, en Joan Tardà... Eh, I per no dir només gent d'Esquerra, en Jordi Todull... La veritat és que tot arreu, últimament, aquests últims mesos, a diferència del que passava fa aproximadament un any, a tot arreu s'està molt bonic. Això, això vol dir que hem recuperat afortunadament la il·lusió, les ganes i probablement aquell petit desencís que la gent, penso que fa un any, podia sentir, eh, hem de fer una mica d'alpo crítica i de mel és que segurament no us havíem explicat, i avui sí que ho podré fer, afortunadament, moltes de les coses que ja tenim en marxa, que ja estem construint, i que ens va semblar fa un any aproximadament, quan just el moment en què va començar a treballar el nou govern de la Generalitat, el primer govern independentista, perquè fixeu-vos que tots els governs que ha tingut la Generalitat des de l'any 1978, inequívocament independentista, no n'hi havia cap com a màxim hi havia un govern quan governava Convergència i Unió que es podia dir catalanista, sobiranista, si voleu, però independentista no. I quan hi havia el tripartit, malgrat que hi havia Esquerra Republicana allà, doncs tampoc eren majoria. Eh? El Partit Socialista no ha sigut mai independentista, tot i que ara poc a poc a poc a poc va venint, eh? ja us explicaré dues o tres coses d'aquestes dues últimes setmanes això que a Madrid et serveix per, per assabentar-te de moltes coses. Eh? Moltes coses que no passen a dins la l'hemicicle, que és el que us passen per la televisió, sinó que passen els passadissos i els despatxos. Per tant, em podré explicar alguna que ja ho que és divertida. I per això us dic del PSC. Eh? I com us deia, a l'àmpica del tripartit tampoc es parlar d'un govern de Catalunya independentista, en absolut. Ara és la primera vegada, des del 9 de gener d'enguany, del 2016, per tant, encara... Fa menys d'un any. A vegades sembla que el temps passa molt a poc a poc, però hem de ser conscients d'això. Tot just, el Parlament de Catalunya, poder legislatiu d'un estat democràtic, té majoria independentista, 72 diputats, des del 9 de gener, no abans. I té govern, poder executiu, segon pilar de l'estat democràtic, independentista, també des del 9 de gener. No tenim el tercer pilar d'un estat, com sabeu perfectament, i com que el títol va una mica d'això, algun esment en faré, el poder judicial, però que el poder judicial català no existeix. Heu de ser conscients d'això. Els jutges, els fiscals, els secretaris judicials, la immensa majoria, són gent que venen d'altres contrades de la península ibèrica, que venen aquí forçats, molts d'ells, perquè han tret les últimes notes de la corresponent oposició, que d'això ens han dit els més dolents de tots, i ben enforçats, us ho explicaré, per tant, moltes ganes de retornar a la seva comunitat, com a Madrid, a la Corunya, a Andalusia, Extremadura, perquè ningú vol venir de la carrer judicial a Catalunya. I no volen venir per tres motius que entendreu molt fàcilment. Motiu número 1: Perquè a Catalunya es treballa. A Catalunya es treballa. Per donar-te el sol al final de mes has de pencar bastant. I per tant, això que aquí s'hagi de fer un promig de 300-400 judicis i sentències a l'any quan Sòria, eh, a Sevilla, eh, Badagó, en fan més o menys un cent, aproximadament, doncs amb això els hi, costa, els hi costa. Sobretot si teniu en compte, segon factor, que la nòmina és la mateixa. Cobre exactament el mateix un jutge de Barcelona, un jutge de Madrid, un jutge de, per exemple, doncs, Barajó eh? o Córtola. I tercer factor, perdoneu, parèntesis, és a dir, els jutges catalans, els que treballen aquí, cobrem menys, perquè per cosa de la més car, eh? per tant encara els hi surt més a compte. Però tercer factor del perquè no volen venir, i això us ajudarà a entendre per què el poder judicial és tan reaci tant al procés d'independència. El tercer factor és que tenim la mala costum de parlar una llengua que ells diuen que no entenen. No sé si ho vist una miqueta avui al Telenatícies, oi? Eh? Una jutgessa de Córdoba, exactament, que fa tres anys que és el lot, tres anys, es veu que encara no entenen el català. Home, si realment és veritat això, vol dir que aquesta dona no li haurà aprovat mai les oposicions de jutge, perquè no té la capacitat suficient com per entendre un idioma romànic tan similar al, al castellà, o l'espanyol. Però evidentment no és això. Com perfectament, la seva actitud és pura i exclusivament de l'oposició, de rebuig, que tinguem una llengua i una cultura pròpia. Per tant, heu de partir a l'hora de contextualitzar què està passant entre el poder judicial espanyol, estigui a Madrid o estigui a Barcelona. És un poder judicial espanyol i el procés d'autodeterminació que des de l'any 2010 els catalans van decidir endegar, heu sempre d'acceptar que ara, tenim un poder legislatiu propi, un poder executiu propi, però no tenim un poder judicial propi. No cal que us que una de les estructures d'estat que tenim completament enllestida, completament preparada, que, evidentment, la posarem en pràctica després del referèndum, no abans, és com suplir totes les places de jutges, fiscals i secretaris judicials que quedaran vacants en el moment en què Catalunya sigui un altre estat. Perquè molta d'aquesta gent, lògicament, se n'anirà els seus territoris d'origen. i escolti, m'en van nomenar jutge de l'estat espanyol, això és un altre estat, és la República de Catalunya, per tant, jo me'n vaig. I, evidentment, vosaltres, els ciutadans, el que teniu dret a exigir és que l'endemà de que s'hagi declarat la República de Catalunya, els jutjats continuïn funcionant exactament igual. O més ben dit, comencin a funcionar bastant millor, que ho aconseguirem. Això ho tenim absolutament preparat. I per què us ho explico això? Doncs ho explico això perquè em sembla que és enormement important a l'etapa que hem entrat, afortunadament ara, després de que s'hagi aprovat la moció de confiança que el president Puigdemont, com tots sabeu, com a representant del govern de Junts pel Sí, la coalició que en el seu dia vam decidir establir el, el que llavors era Convergència, ara Partit Demòcrata eh, Català Europeu, eh, em sembla que és l'última denominació que, que pot tirar endavant, el, la gent que venia de més i si d'Avancem, la gent d'Esquerra Republicana, etc. etc. Com sabeu, el que van decidir a partir del 9 de gener del 2016, va ser començar a construir les estructures d'estat de la futura república de Catalunya però vam prendre una altra decisió que jo crec que va ser encertada, tot i que determinats sectors de la societat potser no la van entendre massa i és que fins que no tinguéssim clara la data del referèndum, ara ja sabem on mes de setembre de l'any que ve del 2017, no us començaríem a explicar a tots els ciutadans tot allò que ja tenim fet i tot el que tenim previst fer en els propers mesos perquè, com va dir el president en el debat del primer dia de política general totes les estructures del nou estat que estan desenvolupades en 19 àmbits ara us explicaré quins són, bàsicament estiguin preparades al mes de juliol és a dir ja hem estat treballant aquests nou mesos que portem de l'any 2016 fent coses però una de les decisions que vàrem prendre tota la gent que hi estem implicats era que no ho explicaríem massa, no ho explicaríem massa com us podeu imaginar per prudència. I com ara aquesta prudència ja ens la podem treure del damunt, sense passar-nos de l'oralla, jo us explicaré avui unes quantes coses perquè són les que des del govern i des del Parlament hem decidit que ja començava a ser hora que les sapigueu. Evidentment, algú pot pensar, jo suposo que no, perquè estem a setmanat, no? però algú pot pensar home, que tampoc fa falta avançar les jugades d'aquesta partida d'escacs que tenim amb el govern central espanyol, perquè si aquí, entre les persones que assistiu a aquest acte, hi ha alguna gent del CNI infiltrat, doncs demà l'hi ha a explicar amb el nostre amic Fernández Díaz. Davant d'aquesta hipòtesis jo us diré dues coses. Una, primera catalans són ben educats i per tant si hi hagués algú que demà té interès en anar-li a explicar el que ara explicarem aquí el Fernández Díaz doncs escolta, els catalans són ben educats benvingut, sentis la casa seva i demà faci la feina que per a pertoca. I dos el senyor Fernández Díaz eh, sap de sobres ell i el Rajoll i la meva estimada amiga Soraya us tindré un parell de detalls de la meva estimada amiga Soraya ells saben perfectament què és el que estem i per això estan tan nerviosos. Per això estan tan nerviosos. Perquè saben que si el poble de Catalunya, és a dir, si els ciutadans, si els 5.340.000 electors que podreu anar a votar el mes de setembre de l'any 2017, recolzeu d'alguna manera majoritària aquest projecte, això no té a i han passat, com deien els romans, el Rubicón, i han passat la part més complicada, que era la part de la de, de Teníem un full de ruta, és veritat, però fixeu-vos que aquest full de ruta l'hem hagut d'anar readaptant en funció de les circumstàncies. I ara ja tenim clar que les eleccions constituents per formar el Parlament, el poder legislatiu de la futura república, ja està el Parlament de l'Estat, seran després del referèndum, que aquest referèndum serà un referèndum vinculant, que serà un referèndum de ratificació de la prèvia declaració institucional d'independència que farà el poder legislatiu, el Parlament... ja o sigui, ara, tot ho tenim clar. Fa uns mesos enrere, no. més uns mesos enrere encara ho teníem que decidir. I si algú pregunta i quin ha sigut el factor exacte que us ha fet decidir per aquesta vida? Doncs pues ara us endureu una sorpresa. Ha sigut la recomanació de 11 dels 28 estats de la Unió Europea i en 11 estats de la Unió Europea que han compromès verbalment el reconeixement immediat de la República de Catalunya, a canvi de que fesim les coses d'aquesta manera, perquè segons ells era el camí més llarg, sense dubte, però també el camí més democràtic, més transparent, més eficaç. Jo no sé si coneixeu, com van anar algun dels 14 processos de segregació de nacions europees durant el segle XX, segle passat, que es van separar del seu estat matriu. Però hi ha una cosa eh, comuna a tots ells. comuna En el moment en el moment amb què sense pactar amb el seu estat matriu, perquè la immensa majoria va ser sense pactar, eh, ja no us diré quins estats són, perquè veieu que que estem fent a Catalunya no és res allò extraordinari en el sentit que no ho ha fet mai ningú. No estem discutint res, eh? Estem fent un procés que molts altres ja han fet abans. Una sèrie de característiques específiques, això és cert. Eh? Doncs en el moment en què els van aconseguir tenir més del 55% de la població a favor del procés, això es va traduir a l'hora del referèndum amb un suport d'entre el 75% i el 80%. Fixeu-vos, hi ha entre 20 i 25 punts, que és molt, que és molt, eh? És una quarta part de l'electorat que pren les decisions de recolzar o de rebutjar un procés d'autodeterminació a l'últim moment, als últims instants. Per què passa això? I això ens ho demostra la història d'aquests 14 estats. Mira, passa això perquè, disordadament, estic supos que no és el cas de cap de tots els que esteu en aquesta sala, però sí que quan vaig a fer conferències a Cornellà, Sant Boi, l'Hospitalet, Santa Coloma, hi ha uns quants a la sala d'aquests. Aquí tots som catalans d'acord. Allà hi ha molt català de butxaca. I quan els hi comences a garantir com funcionarà la nova república, eh? ja us en donaré uns quants paràmetres, llavors és quan comencen a interessar-se. I quan els hi garantim, i això serà el mes de juliol del 2017, llavors és quan vindran per tant, en aquests moments, sobretot, sobretot no us creieu allò de és es que solo són el 48%. En aquests moments jo us puc garantir que des del punt de vista demoscòpic i tots els experts en enquestes electorals us diran el mateix, en aquests moments ja som més del 60%. I la història d'aquests 14 països ens demostra que amb aquestes xifres els únics que ens podem derrotar són els L'estat espanyol no ens podrà derrotar perquè hi ja hem aconseguit la majoria suficient que ens permetrà el dia del referèndum del 2017 arribar a quotes del 70% de suport a la independència de Catalunya. Quins són aquests 14 països? Perquè recordareu que un gran amic nostre, el senyor Margallo, el ministre d'Afers Exteriors, sempre diu que el que estem fent, primer de que ens portaria a l'avisme és a dir, cap a l'inferro. Després va canviar d'orientació i ara ja resulta que ens portarà cap a l'espai siderat, és a dir, cap al cel. Nos deu aclarar gairebé amb el tema d'orientació espaciotemporal, aquest senyor. Però mireu quins països han fet el mateix que nosaltres i ara són un desastre, segons el ministre eh, Margallo. Tinc aquí la llista i no me'n voldria deixar ni Bueno, començo de memòria, perquè casem els esituts de, de memòria, però no m'ho voldria deixar ni un. Aquí els tinc. Un dels països que es va segregar va ser Noruega. Noruega, al segle XX, es va separar de Suècia. I els hi va molt malament, eh? Us que els hi va molt malament. Eh? Un altre país va ser Islàndia. També els hi va molt malament. L'altre va ser Irlanda, que es va separar del Regne Unit. L'altre, Polònia els tres bàltics, Lituània, Letònia i Estònia, es van separar de la Unió Soviètica, Eslovàquia, que es va separar de Txèquia, Hongria, que també li va molt malament a Hongria. Croàcia, la República Txeca, Polònia, Eslovènia, i els que sí que els hi va una mica malament de reconèixer són els dels de Balcans, Montenegro, Bòsnia, Kosovo, etc. A aquests no els hi va tan bé. Però és que penseu que ells van aconseguir separar-se de Sèrbia després d'un conflicte bèl·lic molt durador, conflicte que en el cas nostre és absolutament impossible que es produeixi i si algun encara té por, li explicaré ara per què, per a continuació. I a més a més, ells ja partien d'una economia molt més deteriorada que no pas la que tenim a Catalunya. Eh? Suposo que sabeu que Catalunya en aquests moments és l'estat, Perdó, la nació, el territori, encara no ho sé conestat. Jo vull córrer més a vegades de del que les coses són. En aquests moments Catalunya és la nació d'Europa, número 15 en el rànquing d'acord amb els paràmetres de renta per càpita, qualitat de vida, esperança de vida, etc etc. Per si algú dubta que la Catalunya futura serà perfectament viable, li recomano dues coses que es llegeixi l'estudi del col·lectiu Wilson encarregat pel Parlament de Westminster que es va publicar al gener del 2015, no del 2016. En aquest col·lectiu Wilson, per si algú no sap exactament qui són, hi ha molts premis Nobel d'economia i també, afortunadament, hi tenim dos o tres cadalans que són professors d'Oxford, de Cambridge, en fi, de Harvard, de universitats molt prestigioses. I si algú no té prou amb aquest, que llegeixi també el dictamen que acaba de fer. La setmana passada, molt recent, eh, el senyor Stiglitz, Premi Nobel d'Economia, eh, recent, que diu que Catalunya, amb això coincideixen, Catalunya passarà a ser, en el termini de 3 anys, després de la independència, per tant estem parlant de 2018, 2019 i 2020, 3 anys, passarà a ser l'estat número 4, més ric de l'Unió Europea. Aquells que de debutxacan, que us he dit, és que només per això ja els hi hauria de convenir votar a favor de la independència. Per tant, si algú en sobretot expliqueu-li això. I expliqueu-li uns quantes coses més de les que No faig esment, si us sembla, en podem parlar després en el debat, no faig esment de tot el camí que hem recorregut des del 2010 el 2015. El coneixem sobradament. De fet, la gent que esteu vinculats com a voluntaris, com a amics, eh, amb la condició que sigui amb l'IMC, heu sigut el pal de paller d'aquest moviment. Una de les coses que a mi més m'agrada quan vaig a diferents fòrums europeus, ara que heu tingut la mala pensada d'escollir-me senador, ara viatxo bastant, perquè allà al Senat no ha gaire cosa a fer per dir, eh, no es treballa gaire. Bueno, T'ho poso que molts heu vist ja a la meva estimada també col·lega, la senyora Rita Barberà, dormint. No és l'única que dorm allà al Senat, eh? Sí, no és l'única. Però en la meva situació actual és curiós perquè ara viatjo bastant i els viatges me'ls paga el Senat. És a dir, els paga l'estat espanyol. I a tot arreu on vaig, per exemple, l'última vegada, el mes de juliol, que vaig estar a Geòrgia la capital, de Tbilisi, de sota de Rússia perquè us ho situeu una mica com que jo anava formant part de la delegació espanyola però és clar cada diputat o senador que anàvem eh, en un sis o set, davant seu tenia el cartell de a quin partit representa dins de la delegació espanyola i en el meu hi posava Left Republican Party of Catalonia Partit Republicà d'Esquerres de Catalunya garantir que van ser moltíssims, moltíssims eh? els col·legues, diputats i senadors d'altres països, ja estàvem representats més de 140 o 150 països, que venien i s'interessaven per tot el que estem fent, en quina fase del procés estem fent, si ja tenien clar quin tipus de referèndum faríem i s'ho farien, això és només interessant, s'ho alguns d'ells per fer d'observadors internacionals és a dir, per venir quan fem el procés del referèndum estar presents per certificar que tot el procés era transparent, net, democràtic i per tant fiable i homologable per a la Unió Europea fixeu-vos si això és important perquè al cap i a la fi ho aconseguirem per dos motius perquè els ciutadans de Catalunya majoritàriament això ho voldrem i segon, perquè la comunitat internacional ens reconeixerà i fixeu-vos que m'oblido del paper d'Espanya. Perquè en el fons el paper d'Espanya és irrellevant. Ens poden posar pals a les rodes. com ja ens els estan posant i tots, tots els que poden. Però al final ells no seran determinants, no seran decisius. Perquè en el moment en què aconseguim aquest resultat satisfactori que jo espero que tots puguem veure a finals de setembre, la segona quinzena de setembre de l'any 2017, i que ens comencin a reconèixer països primer de la Unió Europea i ja us he dit que dels 28 encara no tenim la meitat, però d'un moment en i països de l'ONU també us puc dir, això és una xifra que fins ara no us podíem comentar però que ara ja la podem fer pública a veure si recordeu quantes colònies va tenir Espanya a Centre i Sud-amèrica a veure, algú que sigui espert una mica en història o... 20 20. 21, no t'has equivocat de gaire 21 en aquests moments, 19 països llatinoamericans, que diuen ells, també han compromès el seu vot per de Catalunya. Ho enteneu, suposo, perquè el primer que ens diuen quan anem allà és no només us comprenem, sinó que us recolzem perquè nosaltres també vam passar exactament pel mateix. Per cert, cap d'aquests 21 països ha demanat per tornar, eh? A ser Colònia Espanyola. <t 'ha> O sigui que aquell acudit que a vegades expliquen no? els espanyols diuen «Bueno, bueno, si us vais, lo no pedaig por volver, eh?». <ríe> és que no en tenim cap canç, de tornar, segur que no en has Per tant, el tema internacional, ara sí que us ho podem començar a explicar, portem molts mesos treballant-lo, hi ha una comissió espacita que només es dedica a això, a través del Diplocat. La feina que està fent el grau Romeu amb el seu equip és enorme, és enorme. Suposo que ja esteu començant a veure el Parlament d'Irlanda, el Parlament de Noruega... Es comencen a pronunciar països importants sobre el nostre dret a decidir que, per tant, que se'ns permeti fer un referèndum. Jo estic convençut que quan al mes de juliol, jo i molts dels que estem involucrats en aquest procés a nivell institucional, estem absolutament convençuts que quan el mes de juliol diguem ja el dia exacte del referèndum i tinguem els observadors internacionals que verificaran la netedat i la viabilitat d'aquest procés, començaran a ser moltíssims els estats que pressionaran a Espanya perquè no només reconegui el resultat del referèndum amb efectes vinculants, sinó perquè faci el que s'ha de fer immediatament després del referèndum. El que tenien pactat Escòcia i el Regne Unit, i el que tenien pactat el que i Canadà en les seves respectives... en les seves que és seure a la taula començar a negociar els termes de la separació no si te'n vas sinó en quin termini te'n vas fas eh? el Brexit eh? com es reparteixen els actius i els passius què passa amb tots els funcionaris de l'Estat que estan aquí per eh? exemple, mireu bé un jo, no un funcionari de l'Estat eh? yeah. què passa amb el... les infraestructures perroviàries què passa amb els... aquesta és una xifra que fins ara també ens havíem compromès a no dir però que ja des d'aquesta setmana ja podem dir. Si una mica afortunats, perquè aquestes setmanes començarem a explicar coses i ho estic explicant i avui aquí, però eh, hi han altres companys, diputats del Parlament i del Congrés, que ho estan explicant a altres llocs, amb altres actes que s'estan fent simultàniament. En aquests moments, un estudi encarregat per la Conselleria d'Economia i Hisenda de la Generalitat xifra amb 76.000 milions d'euros el deute que té l'estat espanyol en Catalunya perquè us feu una idea que ho d'entrada tants eros us deu semblar molts diners però perquè us feu una idea el pressupost d'un any de la Generalitat són 40.000 milions és a dir, Espanya ens deu el pressupost de dos anys dos anys per avançar això surt lògicament de les dels incompliments de la disposició addicional tercera de l'Estatut és a dir, reconegut pel govern espanyol, que deu això. Això surt de les infraestructures viàries pactades entre el Ministeri de Foment Espanyol i la Conselleria Catalana que no s'han executat. Suposo que molts de vosaltres ho haurà vist que estem en un percentatge del 16, 17, 18% d'execució i estem ja el mes d'octubre. Eh? Això surt també del dèficit fiscal acumulat que Catalunya està tenint cada any amb l'estat espanyol. Per tant, quan ens estem a la taula el primer que farem, el primer, i per això Espanya hi posa tantes pegues, eh? el primer que farem serà dir, veure veure, endeus 76.000 milions d'euros. Què et dic jo? Explica'n com ens repartim els actius i els passius. Què de qui? jo? I en aquests moments ja ho sabem més o menys, Lo que haurem nosaltres de pagar a l'estat espanyol. 29.000 milions d'euros. Suposo que sabeu està perfectament. La diferència és brutal, és brutal. I com que no ens l'acceptaran, és per això tan important el reconeixement internacional. Perquè hi ha un tractat internacional signat per Espanya, que és la Convenció de Gènova del 86, que estableix que si no ens posem d'acord amb el repartiment d'actius i detersius, en com quedarà el deute de pagar les pensions a tots aquests que esteu jubilats i que heu estat cotitzant durant 30-40 anys a l'estat espanyol amb tot el tema de recaptació d'impostos, tema tributari, fiscal, si no ens ponem d'acord amb això, i atès que a l'estat espanyol jo veig a venir, puc equivocar, eh? però jo veig a venir, m'imagino que hores d'ara molts de vosaltres també, que el mes de novembre i desembre, és a dir, els dos mesos posteriors a la declaració d'independència, si guanyem el referèndum, eh? sempre hem de partir d'aquesta premissa, a Espanya hi haurà un govern del Partit Popular. Sí. Si algun encara en tenia dubtes, Suposo que aquest cap de setmana us han acabat de passar tots. Ja us explicaré una anècdota de la setmana passada, als passadissos del Congrés. Doncs, per que no perdis el fil, en eh, qui haurem de negociar tot això? Amb el Partit Popular, bàsicament. I, evidentment, és molt previsible que els mateixos pals a les rodes que ens han posat fins ara també els posin a llavors, malgrat que hagin guanyat clarament el referèndum. Doncs, com us deia, la Convenció de Gènova del 86 recull aquesta situació. Quan la nació que se segrega de manera democràtica complint tots els requisits que estableix el Tribunal Internacional de Justícia en la seva sentència de 10 d'octubre del 2010. És el cas espanyol i per això tindrem el, el cas català per això tindrem els observadors internacionals que diran s'han complert tots els requisits. I l'Estat matriu, malgrat això, no el vol reconèixer i no accepta negociar el procés de separació, llavors hi ha una mediació, hi ha una mediació del PIC, que es fa a laia. És a dir, aquesta taula ja no ens en sabrem dos el mes de novembre i de desembre del 2017, ens en tres. I no serà una orgia, no serà un trio. Ja us assegur que serà una taula molt seriosa a on els experts del Tribunal Internacional de Justícia diran Vostè diu que n'hi deu en 70, vostè diu que n'ha de cobrar 30, doncs miri, els nostres experts diuen que això va per aquí, això va per allà. Acabarem amb una mediació. En l estat espanyol acabarem amb una mediació, estigueu amb 30. Dies. He dit us explicaria una anècdota. I entendreu segurament per què ha passat el que ha passat al Partit Socialista aquest cap de setmana. El senyor Pedro Sánchez, el que jo li tinc un gran respecte, malgrat que no han ha reconegut mai públicament el dret de Catalunya a l'autodeterminació, la setmana passada ens va convocar amb en Joan Tardà, amb en Gabriel Rupián i a mi al Congrés dels Diputats. I només per això, com us podeu imaginar, l'executiva federal, els parons, ja li van fotre una bronca de mil d'inuants. I es va reproduir una mica una conversa que ja havíem tingut el mes d'abril, que passa que amb una característica fègica. Aquesta conversa, per si algú no la sap, eh? aquesta conversa que vam tenir el mes d'abril, va de la següent manera. El mes d'abril, perdoneu, és que a vegades coses percebudes no tinc per què. El mes d'abril és quan el senyor Pedro Sánchez es va postular com a candidat a ser president del govern i va obrir ronda de negociacions amb tots els partits polítics. Doncs Era una setmana abans del debat d'investidura, ens va convocar al seu despatx, i després us mateix el que passava la setmana passada, i ens va dir el següent. Bé, bueno, com ho podeu veure, Joan, sobretot es dirigeu en Joan, perquè en Joan és el diputat més antic del, del nostre grup parlamentari, eh, l'Esquerra Republicana, que jo, clar, no el coneixia, jo, que venia tampoc. I entre ells doncs, hi havia un cert aspecte, una certa... no m'atreviria de dir, amistat, però, però sí una certa cordialitat parlamentària. No? I van anar així, diu, Joan, ja veis que us he reaccivit, que he llamat, que va ser ell, a los d'Esquerra Republicana, a pesar de que me lo han prohibido los compañeros del comitè Federal, del partido. Eh? Diu, y os he reunido porque quería haceros una oferta. Pero previamente a haceros la oferta, para me voteis el dia del debate de la investidura, quiero eh, que me haga un favor. I en Joan tardà, molts ho coneixeu, si no personalment, a través dels de mitjans de comunicació, diu... La capal·luixi, eh? Hombre, Pedro, lo que tú quieras. Esto está hecho. ¿Qué favor quieres? I al Sánchez li diu, mira, Joan, uh, os voy a pedir l'abstención. Pero sobre todo, el favor es no me votéis, aunque ahora lleguemos en un acuerdo con lo que os voy a comentar, no me votéis a favor porque me cortan la cabeza. I escolteu-me, si ha sigut, m'he encallat el cap, eh? En Joan, amb la seva sorra habitual, li va dir «Hòstia, Pedro, ja veu que mandas mucho en el partido, eh?» «Hòstia, yeah. <laughs> hòstia, si convences, i, i ja saps el que et demanarem, el referendum, etc., etc., no? si ens convences, hòstia, nosaltres no teníem a cor, però si tu mateix ens demanes que no, diu pues «Nada, eso está hecho, A favor ya está concedido, no pateixis». Pero... Diu «Ja ve, qual és l'oferma?». I el Pedro diu «Mira, si consigo ser com vuestra abstención, Con los votos a favor del PNB, que no tengo más o menos a hablar. Con los votos a favor o la extensión del Partit Demòcrata Català, l'exconvergència, que també ho tenien una mica parlar. I sobretot, hem que convencer a ciutadans i a Podemos eh, de l'encarre aquell impossible, del que no se'n va sortir, com sabeu tots perfectament, perquè un em voti a favor i l'altre s'abstingui, perquè si no, no li sortien. O que tots dos em a favor, però ja sabeu que Podemos i Ciudadanos és com l'aigua i l'ol, eh, és impossible si consigo ser presidente del gobierno la semana que viene eso era un dilluns o un dimarts la semana que viene una de las primeras llamadas que voy a hacer va a ser al presidente Puigdemont para que se cree una comisión bilateral entre España y Cataluña a ver cómo conseguimos recuperar la entrada en vigor del estatuto del 2006 Ens vam quedar tots tres en cara d'opiniat. Nos estàs diciendo que si ayudamos a que seas presidente del gobierno lo que tú nos ofreces es que volvamos al 2006 si estábamos al 2016, eh? Diez años atrás. Dius, sí, hombre. Dius que el Tribunal Constitucional solo un atajo de vendidos. Parece mentira como puede ser estén reconocidos a nivel internacional, porque todos actúan a las órdenes de un partido populista, que carece de no tiene una Constitucional institucional. Y por lo tanto, lo que está haciendo eh, de impunar todas les de Catalunya, de llevar, ja, s'ha fet, us recordareu, la de la causa pel 9N contra el president Mas i la consellers Riu i Ortega, tot això lo anularemos tot. Y oye, los catalanes ja vereis com estaran contentos con recuperar de dotat. I llavors el, el Joan no va dir res, però el Gabriel Rufián, allà el que va tenir menys mèrit d'aquesta reunió vaig ser jo, el Perquè el Gabriel Rufián, amb aquelles sortides a vegades que té, li diu, oi, Pedro, esto se lo podemos decir ja al president Junqueras i a Esquerra i al president Puigdemont. Eh? Per... Diu, sí, sí, ja se lo podeu comentar. Diu, oi, para, que no hi ha malos entendidos. Quan tu hables de l'Estatut del 2016... De què estatut estàs parlant? Del que se en el Parlament de Catalunya, amb el 83,4% de los votos de los parlamentarios. Entre ells, los del PSC, los de tu partido. Recordareu, pues eh, que el Sudon aquí va sortir aprovat amb la única oposició del PP. Ciutadans no existia, eh, va Només el PP va votar en contra. El PSC va votar a, a favor de estatut del estatut en 2015. Diu, estàs parlant de aquell? Aquel estatut que cuando lo trajimos aquí a las Cortes Generales, ese evanista profesional que teníais en nómina, que era el señor Alfonso Guerra, que les va a pasar igual, ya se encargó de laminar, pero luego aún no contentos, el Tribunal Constitucional acabó de dinamitar completamente. ¿Estamos hablando de aquel o estamos hablando del estatut del 2006 que debidamente el senyor Guerra ja s'encargó de cepillar-se aquí no el Congrés de los Diputados. I el Pedro ens va contestar, no, hombre, por favor, este último, claro, del que s'han de las Cortes Generales. I llavors el confiant fa el que faré jo ara. Ja. Es posa així, posa la mà la butxaca, treu el mòbil, això és un mòbil, un iPhone de l'última generació propietat del Senat. A tots els senadors i diputats ens donen aquesta eina de treball. Per tant, no és meu. Eh? El tinc temporalment en uso. La cabida és una dólar i de tornar. És de és, Exacte. El pagueu tots. Però això és l'última generació que hi ha. Eh? És del més car i del més bo que al mercat. I el Rufià ens el treu, com a diputat, diu, mira, per, en Catalunya hi ha de meses que estamos construint, una república de última generación, com este aypo. Y tú, ahora me quieres vender un alcateo de tercera mano. ¿No has que la frase és gràfica i és genial? Oh. Si estem fent això, com vas amb un alcateo de tercera, tercera mà home, que, que ja no serveix per res. Bueno, la conversa va durar molt poc més, com us podeu, més i d'anys em va mal. Us explico aquesta anècdota perquè veieu, que no vols, el Pedro Sànchez tenia clar, tenia clar que l'una de Catalunya era irreversible, que ho arribaven algun tipus d'acord amb nosaltres o acabaria passant el que acabarà passant, que és que ens anirem de l'Estat espanyol. I com que ens sap que és impossible la reforma de la Constitució espanyola que segons ells volen portar a terme, perquè cada vegada més l'Estat espanyol passi a ser un estat federal, una mica com a Alemanya, amb els seus Landers, ell n'és conscient que això és impossible, perquè el Partit Popular no ho permetrà mai, això. Llavors mirava de trobar aquesta sortida. No? Bé, la setmana passada eh, no es va reproduir aquesta escena, però sí que va passar una cosa també interessant. En aquesta reunió hi havia la Meritxell Batet. No sé si algú de vosaltres eh, la coneix personalment, perquè és d'aquí, catalana. Ella va ser la cap de caminet del Pedro Sánchez a l'anterior legislatura, i ara és la portaveu del Partit Socialista de Catalunya, eh, eh, a Madrid. Per dir-ho només, la seva mà dret. Eh? Bé, bueno, era, perquè ja no sé quin carrer que la ment Pedro Sánchez. I en aquesta conversa que va durar molt poc, perquè ja es veia venir, eh, ja ens ho van dir, escolta, el comitè federal del, del dissabte, que va ser dissabte, el més probable és que no acceptin el procés participatiu per consultar les bases que, que jo he demanat i per tant, doncs, que jo acabi d'imitir. Eh? No ens ho va pensar. I el Joan Tardalé i per què no Intentas per última vegada formar un govern progressista d'izquieres con los companys de podemos nosaltres parlarem con ells, que molt bona relació amb el Pablo Iglesias, el i el Rejo. <coughs> parlarem ells, mirarem de trobar una fórmula perquè ja a venir que si hi ha terceres eleccions como los españoles son, ¿eh? son ignorantes y se dedican a votar aún más al Partido Popular, como lo que ha pasado en Galicia, por lo tanto, a lo mejor tenemos un gobierno, si hay terceras elecciones, un gobierno con mayoría absoluta del PP, bueno, a época. o bien tú intentas pues, hacer un gobierno que sea en minoría, ¿eh? y nosotros, con el tema del referéndum, pues, miraríamos de trobar un, una sucursión, un encaso. I llavors el Pedro Sánchez li pregunta, oye Joan, a veure, si pudieres retrasar lo del referèndum, fa, ¿cuánto tiempo más o menos lo podries retrasar? I el Joan, que és més llest que aquella, li diu, ¿cuánto tiempo necesitas? I nosotros en un año, lo que va ell, eh, en un año nos vamos. Diu, no, pero en un año y medio, no, no, estoy hablando de dos o tres legislatures. Així mateix. I Joan li diu, no, vamos a deixar. lo vamos a dejar, dejar perquè això en una conversa dret su gos, nosaltres estem parlant de retressar-ho sis mesos. Mira, si a molt estirar, a molt estirar, ens firmessis ara mateix, que serà part i en totes les facilitats, eh, pot ser un any, eh? tu m'estàs dient dos o tres legislatures. Nosaltres estem parlant de deu, tots. Bé, bueno, això és de la setmana passada. Només pel fet d'haver parlat amb nosaltres d'aquest tema, doncs si ja ho tenia malament, encara va tenir pitjor. Eh? I per un ja sabeu Direu, bueno, i ara què passarà? Després de la moció de confiança, i ja són els últims 10 minuts que us avorreixo una mica, i passem a un debat i a un diàleg, que serà molt enriquidor, segur. Ja sabeu que després de la moció de confiança i el debat de política general que hi ha S'ha signat, jo els porto aquí, per si algú vol consultar, estan publicats, i per tant els podeu llegir perfectament, al DOC, el Diari Oficial de la Generalitat de, de Catalunya, s'han signat dos documents, entre, un, entre Junts pel Sí, per tant el Govern, i la CUP, i un altre entre Junts pel Sí, i en Comú Podem sí que es pot, o ja no sé com es diu, eh? Eh? El, el, els comuns, per entendre'ns. És a dir, hem aconseguit una cosa aquesta setmana, si us hi fixeu, que és realment important. Aquests dos documents, aquestes dos declaracions, no són antagòniques ni incompatibles. Són complementàries. Llegiu-se-les amb calma, de veritat, perquè són perf encaixen perfectament. Només hi ha un punt de diferència. Només hi ha un. Tots tres grups polítics accepten que l'única solució que té això és un referèndum. I tots tres accepten que aquest referèndum s'ha de fer en el termini màxim d'un any, setembre del 2017. Fins ara els comuns no s'havien negat sempre a concretar un nevà. Què els diferencia? Els diferencia que la CUP, i per això s'han fet dos documents, i no una sola declaració institucional, que el CUP exigeix que aquest referèndum vinculant es faci sense demanar ja cap més vegada permís per la via que estableix l'article 92 de la Constitució espanyola al Congrés dels Diputats espanyol, perquè diuen que ja ho hem intentat 14 vegades i no s'hagin de res, i en canvi, si que es pot, volen que es faci un últim intent. I què ha fet junts per sí? Doncs pues a dir, ensemblem aquestes dues coses, demanarem per última vegada, o més bé, dic, exigirem per última vegada al Congrés dels Diputats i al Govern espanyol que pactem la dada perquè sigui un referèndum fixatxuà, com el que el seu dia van fer a Escòcia i el Regne Unit, cadascú que faci la seva campanya, uns a favor, els altres en compte, en absoluta, en etadar, i ja sabem el resultat. Que és que diran que no, de cap de les maneres, no el podrem pactar. Però bé, bueno, si ho sentit, el president per Puigdemont, jo, jo, Jack, no i l'Oriol no Junqueras diu el ja no no mateix, Mira, si ho hem 14 vegades i ens han dit que no, ara no vindrà a demanar-ho una aixena i que també ens diguin que no. Lo important és que encara que ens diguin que no, sí que es pot, ja no condiciona que se celebri el referèndum a que hi hagi aquest acord amb l'estat espanyol. L'única que demanen, i em sembla lògic des del seu punt de vista, és que encara ho intentem una última vegada. La condició per acceptar això per part del govern tira sigut si sí, ho demanarem una altra vegada tornareu a veure els tres diputats del Parlament de Catalunya un representant al CUP un representant al CUP potser no hi aniran eh? un representant eh, Junts per Sí i un altre representant eh, Sí que es poc anant al Congrés dels Diputats de Madrid com ja van fer, ho recordareu perfectament fa tres o quatre anys eh? i et van dir que, que el que pedíem era perfectament legal perquè està recollit l'article 92 de la Constitució Espanyola però que no els hi donava la gana eh? i per tant no ens deixaven de rebre. Doncs una última vegada, una quinzena vegades. Però la condició quina és? Que no aturem de cap de les maneres, ni un mil·límetre, el procés de creació de les estructures d'estat. De tal manera que quan ens diguin el quinzeno, nosaltres ja tinguem, que això serà doncs, el març, l'abril, el maig de l'any que ve, nosaltres ja tinguem molt més avançades les estructures per poder declarar la futura reducció. I quines són aquestes estructures? Doncs avui també us diré unes quantes coses que fins ara no podien La primera de totes no us agradarà. En aquests moments tenim perfectament eh, establerta com serà la futura Hisenda de Catalunya. L'agència tributària. Suposo que sabeu que les vostres dades fiscals estan protegides per la llei de protecció de dades. I per tant, en teoria només podrien estar en poder de l'Estat. La mala notícia que us he de donar és que el govern de Catalunya té totes les vostres dades fiscals. Totes. Que no us explicarem mai, ni ara, ni quan ja siguem una república, com les hem aconseguit. Perquè només faltaria que un jutge us expliqués com es comet un delicte. I la conseqüència, per això dic que no us agradarà. I és que no s'escaparà ningú eh, de parlar. Ningú. Allò de l'autònom, per si hi ha algú a sala, eh? Que ve a casa i ens arregla alguna de la llum, o de fusteria, o de lampisteria i quan hi hau acabat de fer, bueno, com ho arreglem, això? Amb IVA, sense IVA, en blanc, amb nebre ficada, que puc fer servir. Això la futura República de Catalunya no existirà no existirà. Tothom haurà de pagar els seus impostos. Perquè el sistema fiscal que hem organitzat, que han organitzat els experts, eh, i en entenc un borrall, però us asseguro que tenim experts magnífics, Javier Sala, Martín, Elisenda, Palocí, etc. És un sistema fiscal que no és un sistema de càstig, com és ara el sistema espanyol, que amb aquell que l'enganxa no el castiga. No, és un sistema que està muntat de manera que ningú es puguis escapar ningú es pugui escapar. Les tecnologies avui en dia, ben utilitzades, permeten creuar una quantitat tal de dades, que us asseguro jo, que el dia que un autònom declari menys d'advocada de declarar. o el dia que algú doncs, deixi de pagar qualsevol impost que li pertoca, és que el que seran de seguida. Per tant, aquesta és la mala notícia. La bona notícia quina és? Que tots podreu veure des del primer fins a l'últim euro on va parar. Els catalans no pagarem ni més... Quan siguem independents, no pagareu ni més ni menys impostos que els que pagueu ara. En baixarem alguns, en pujarem algun altre. Eh? Perquè els criteris de redistribució de la riquesa i de sobredarietat això ho aconsellen. Per exemple, suprimirem l'impost de la SICAP. Suposo que sabeu que és aquest impost d'un 0,1% que grava les grans fortunes. Nosaltres el suprimirem, el 0,1, i tothom qui ho vulgui tenir multinacionals, estrangeres eh, les grans fortunes que vulguin tenir els diners a Catalunya, benvinguts però pagaran un impost del 10% és a dir gravarem molt més a la gent que té molt més i gravarem menys a la gent que té menys que és un criteri de justícia distributiva eh, bàsic, radical per tant, eh, tema fiscal el tenim ja perfectament estructurament una altra pregunta que us fer. Ara us contestaré 7 o preguntes. I així veureu on estem. El tema de les pensions. La seguretat social. Mira, el sistema de la seguretat social funcionarà de la segona manera. Funcionarà exactament igual que com li està funcionant a l'estat espanyol respecte d'aquells immigrants que se'n van anar a la danya i que van estar cotitzant durant un temps allà. Hi han dos mecanismes segons la legislació europea. Un, i potser coneixeu algú que està en un dels dos sistemes, o dos. O bé l'estat alemany li paga una part de la pensió en funció dels anys que va cotitzar allà i l'estat espanyol li paga l'altra part de la pensió en funció dels cotitzats. O bé l'estat de residència, en aquest cas un espanyol que va emigrar a Alemanya que va estar allà 10 anys treballant i ha tornat i estar aquí, li paga tot la seva pensió a l'estat espanyol i llavors hi ha una compensació entre estats. Un fons de compensació interestatal. En Catalunya passarà igual. Al principi... <coughs> Perdoneu. Al principi, tots els que esteu ja jubilats i esteu cobrant pensió, haureu de cobrar de l'estat espanyol, perquè és ell que li heu aportat les vostres cotitzacions. Però, quan ens asseiem a la taula a negociar el repartiment actius i passius, evidentment li direm Mira, segons l'esperança de vida dels catalans, 80 no sé quants anys, tu hauries de pagar tants milions durant tants anys. I assumim pagar-ho des del govern de la República, de Catalunya, però això sí, a l'hora de fer els càlculs, te'ls hem de descomptar tots aquests diners. I dependrà una mica del que vulgui fer l'estat espanyol. En qualsevol cas, heu de saber que si l'estat espanyol no assumís la seva obligació o ve de compensar-ho a través d'aquest fons interestatal entre Catalunya i Espanya o bé no l'assumís a través d'aquest mecanisme o bé no l'assumís perquè deixés de pagar les pensions d'alguns dels que esteu ja jubilats eh, si no arribéssim a aquest acord automàticament, automàticament l'estat espanyol quedaria expulsat de la Unió Europea perquè hi ha un article, concretament el número 17 del Tractat de Lisboa que diu això quan un estat neix se subroga amb totes les obligacions i tots els drets de l'estat del que surt i l'estat matriu ha de continuar complint totes les seves obligacions amb els ciutadans de la Unió Europea que hagin cotitzat a les seves arques hi ha un altre article diferent d'aquest però que ve a dir una altra cosa que també us tranquilitzarà. jo no sé si algun cara hores d'ara espero que no es continua creient algunes d'aquestes amenaces de que enviarem l'exèrcit, enviarem la policia, etc. etc. Són amenaces. Són d'impossible compliment. I no us ho dic jo. A mi m'ho ha dit personalment la vicepresidenta del Parlament Europeu. Quan vaig estar a Brussel·, fa pocs mesos en una delegació. Per què? Perquè l'article 8 del Tractat de Maastricht, aquest no és el de Lisbon, sinó el de Maastricht, Diu el següent: “Qualquer estado membre que utilice sus forcess armades contra ciutadas de la Unió Europea serà automàticament expulsat de la Unió. És a dir, Espanya no pot moure ni una furgona de policia, ni un tant no pot fer ni un avió no pot moure absolutament res respecte a Catalunya sense el permís premi de la Unió Europea per que, evidentment, ja ens han dit, pel davant, pel darrere, pel dret i pel revés, que mai donarà. Perquè això és un conflicte polític que s'ha de resoldre per via política. En relació al les pensions, voldria acabar amb una cosa. Suposo que sabeu que la llei de transitorietat jurídica estableix que abans del desembre, que queden dos mesos, la Comissió de Seguretat Social i la Comissió d'Hisenda han de tenir elaborades ja les corresponents lleis. Aquestes lleis es passaran al ple i segurament s'aprovaran per entrar en vigor en el curs del primer semestre de l'any 2017, per entrar en vigor l'endemà mateix de que proclamem la República de Catalunya. Doncs bé, en l'esborrany que en aquest moment ja està redactat a la Comissió de Seguretat Social del Parlament de Catalunya, s'estableix una renda mínima de vida digna de mil euros. Això vol dir que totes les pensions, siguin de jubilació, siguin d'invalidesa, siguin de prestació d'atur, siguin el salari mínim interprofessional que es cobrarà a Catalunya, a partir del mes següent de que sigui amonestat, ningú cobrarà menys de mil euros. Ningú. Això són molts diners. Molts. Però estarà garantit per una llei. Aquell que cobri ara 1.300, 1.800, eh, 2.100, seguirà cobrant. El que li toca, que per això cotitzar, eh, que estigui ben tranquil. Per tots aquells que n'hi ha molts milers de catalans que estan cobrant 600, 700, 900 euros al mes, automàticament passaran a cobrar una I suposo que ara us estareu fent la pregunta lògica. I d'on sortiran aquestes idees? <ríe> la part. La part. Doncs en aquest informe del col·lectiu Wilson, us asseguro que està calculat des del primer dins a l'últim cèntic. Jo us en puc avançar dos o tres de punts de sortida d'aquests diners que ens permetran complir això que estableix la llei de la Seguretat Social, de l'atenció mínima de la renda mínima, per entendre'ns. Punt número 1 Si no canvien les coses, i jo espero que no canvin, la futura República de Catalunya no tindrà Ministeri de Defensa ni de Forces Armades. No tindrem exèrcit. No ho necessitem per res. Tindrem unes forces de seguretat pública, els Mossos d'Esquadra, molt ben preparades. Tindrem un servei d'intel·ligència molt ben preparats I ara també us ho podem dir. Israel ens està ajudant a muntar el servei d'intel·ligència de Catalunya. Suposo que sabeu que tenen el WhatsApp, és un dels serveis d'intel·ligència més ben preparats del món. i ja ens estan, Ja fa mesos eh, que ens estan ajudant a preparar això. I al no tenir exèrcit ens estalvirem aproximadament uns 18.000 milions d'euros al eh? Que són diners que van si us hi fixeu, a unes instal·lacions, a un material, casernes, a un material, tants avions, canons, etc etc, que no serveixen per res, que no es fan servir. Quant temps fa que no disparen un no canó a l'exèrcit espanyol? o que no posa un TAN en moviment per anar a qualsevol conflicte. Si és que ja tenim l'OTAN, Catalunya estarà a l'OTAN. Això no us volem enganyar, eh? Si volem estar a la Unió Europea, haurem d'estar a l'OTAN. S'han d'estar a les dures i a les noves. Però amb l'OTAN ja ho tenim parlat. Catalunya, quan hi hagi un conflicte bèlic a nivell internacional i ens demanin la nostra col·laboració, el 2,3% de pressupost que haurem de portar per la nostra, eh, per la nostra renta per càpita, pel nostre PIB, Aportarem tendes de campanya, personal sanitari, material d'evacuació de ferits, distribució d'aliments, etc etc. És dir, Catalunya contribuirà als conflictes quan ens ho demani la Unió Europea, o l'OTAN, a través d'ajuda humanitària. I això té un cost infinitament més baix que mantenir un exèrcit professional com el que ens perdoaria. Per tant, d'aquí ja surten, fixeu-vos, 18.000 milions d'euros, que és molt. Però a més a més tenim un gran projecte entre mans que en aquests moments pràcticament només falta només falta signar el contracte. I no el podem signar fins que no siguem d'estat. Suposo que algú ja sap de què estic parlant. El contracte amb la Unió Europea del corredor del Mediterrani. La Unió Europea són molts els països, entre ells Alemanya, França, Bèlgica, que volen ser de les, dels països i les seves empreses dels que construeixin una part important d'aquesta gran infraestructura. El produeix mediterrani el paga en el seu 80% la Unió Europea. Ja té aquests fons reservats. Senzillament l'estat espanyol els té bloquejats perquè no accepta de cap de les maneres que passi per on ha de passar. Que és pel mediterrani. Però com sabeu també fa 15 dies, el govern de la Generalitat, i va signar un acord amb el govern del País Valencià, el senyor Puigdemont i el senyor Ximó Puig, conforme executaran el corredor mediterrani, tan bon punt tinguem capacitat jurídica per signar aquest contracte amb la Unió Europea. L'execució d'aquest contracte significarà que empreses com Siemens, com Alstom, etc etc etc faran una inversió de milers de milions d'euros a Catalunya i també l'estudi tècnic diu que el 17,6% de taxa de tur que tenim en aquests moments a Catalunya per cert, 3 punts i mig menys que l'estat espanyol passarà en el termini dels 6 primers mesos d'execució del corredor del Mediterrani passarà a un 11,4% és a dir, baixarem 5 punts de cop de taxa de tur. això vol dir la creació de milers i milers de llocs de treball molts qualificats però també altres de d'indústria auxiliar que sempre hi ha una gran infraestructura com aquesta per tant l'estat Catalunya tindrà moltes menys despeses en matèria de tur i tindrà molts més ingressos perquè aquests milers de persones que treballaran en aquesta estructura cotitzaran i pagaran impostos per tant, us asseguro, jo no soc expert en economia, però us asseguro que quan sento els companys i companyes de l'equip tècnic que està elaborant tot el tema de d'eisenda, d'impostos, i t'expliquen tot això, veus que ho tenen absolutament calculat. I més a més els informes estan fets, com us podeu I si m'ho permeteu, acabo. Fem-vos en tres minuts com anem de temps. És que vosaltres m'heu de una mica, eh? Ens cau la boba. En tres o quatre minuts? Sí, però jo m'he d'anar a la rodina, eh, demà. Demà. Està al matí perquè no ho en deu minuts, si m'ho permeteu, us explicaré com tenim dissenyat el nou sistema institucional de la república. Perquè fins fa pocs mesos tot eren projectes. Harem de començar a posar ja els fonaments i els pilars del que serà aquesta catedral de aquest edifici que estem construint. El disseny de la república de Catalunya que en aquests moments estem començant a elaborar passa perquè aquests... hauria d'estar un parell d'hores explicant-vos-ho tot, però... 10 punts, 10 punts, en 3 minuts. Evidentment tindrem un sistema que serà una república, no una monarquia. I si algú diu, bueno, això ja ho teníem molt clar, compte, compte, que una de les poques ofertes, eh, no oficial, eh?, oficiosa, que va arribar des de Madrid, quan el president Mas, per tant parlo ja fa temps, eh?, el partit de Mas estava eh, intentant negociar amb el govern del Partit Popular que poguessin fer la consulta, molts ho recordareu, del 9-N, sense que hi haguessin aldegulls ni hi haguessin problemes, que fos una consulta tolerada, ja que no era un referèndum vinculant, sinó només eh, un acte de participació ciutadana, es va dir. Doncs eh, li va arribar, amb l'equip que estava tractant això en Madrid, una proposta realment curiosa. Curiosa sobre el tema de la república. Ens van dir el segon. ¿Por qué, si al final conseguís, a través d'un referèndum unilateral, conseguís independitzar d'Espanya, ¿cómo veríais la posibilidad de aceptar que Catalunya tuviera en relación a España un estatuto político-jurídico similar al que tiene Australia, Nueva Zelanda y Canadá con Inglaterra? És a dir, que compartiéramos al com el jefe d'estat. Home, no em negareu que és imaginativa. Imaginativa. Eh? Evidentment, això no acceptarem mai de la vida, però van insinuar que això ajudaria a refer les relacions entre Catalunya i Espanya quan hi hagués aquest cataclisme, que sembla que serà la, la nostra associació. Per tant, república i res de monarquies tutoritzades Tindrem un sistema legislatiu unicameral, no tindrem Senat. Ja hem comprovat que el Senat no serveix per res, per res absolutament, i de que alguna persona hi va a dormir, eh? i per tant a Catalunya no tindrem Senat. Tindrem, això sí, ja us ho adelanto, a part del Parlament, que per cert tindrà més diputats, que hi eh? baixarem el nombre de diputats de 135 a 105. Perquè és el percentatge que tenen altres països com nosaltres, com Suïssa, com Bèlgica... Són massa, 135. No calen tants diputats. El que tindrem serà un sistema institucional en el que els municipis, els ajuntaments, tindran moltes competències i molts recursos i després hi haurà les bageries, set bageries. Desapareixen les diputacions, desapareixen els consells comarcals, etc. etc. Simplifiquem l'administració i la vegueria, les set vegueries, tindran una certa funció de càmera territorial per defensar els interessos de la seva vegueria davant del govern estatal. Eh? El govern de la... la proposta que segurament us farem amb el text constitucional, que és on es dissenya la nova república, serà que com Alemanya, com Itàlia, com França, tinguem una separació entre el cap del govern i el president de l'estat o el president de la república. És més, en aquest primer esborrany de text constitucional, si algú l'ha pogut llegir, perquè està penjat, eh, la pàgina del Parlament de Catalunya, és un primer esborrany només, eh, ho aclaro. Ja es diu que si el cap de l'estat és home, el cap de govern ha de ser dona. I si tenim una presidenta de la república, llavors el cap de govern ha de eh? ser un home. Perquè d'alguna manera hem de reflectir que les dones i els homes a Catalunya hi hagi d'haver una paritat d'igualtat, eh, de responsabilitats. Aquí us confessaré una cosa. Pels que hem estat elaborant eh, aquest esborreny constitucional, a punt arribat a pensar, i això ho vam suggerir eh, amb el president Mas, amb el president Junqueras, amb el president Puigdemont, i ho veiem bé. Eh, Quina podia ser la persona que podia ser la primera presidenta de la República I estic parlant de el Muriel Casals. Havíem pensat en ell. Perquè era una persona que reunia tots els requisits, tots. Una gran cultura. Parlava cinc idiomes, no com el senyor Rajoy. Ens hauria representat d'una manera fantàstica els organismes internacionals, que és la funció que fa un president d'estat, un cap d'estat. I a més a més tenia una serenitat, una manera de fer les coses que segur que ens hagués deixat en un lloc magnífic disbordadament ja no podrà ser. Ho haurem buscar amb altra persona. O sigui que, com que... I aquest és un altre punt. El cap d'estat, sigui home o sigui dona, insisteixo, l'haureu d'escollir en sufragi universal, els ciutadans, en eleccions lliures? L'escollireu vosaltres, com es fa en els sistemes presidencialistes, d'Alemanya, eh? d'Itàlia i de França? teneu pensant en alguna cosa. Hi ha moltes de persones que segur, eh? que valen la pena aneu-hi pensant, però això us ho preguntarem finals del 2017 primers del 2018 que és quan s'haurà de sotmetre al referèndum el text constitucional definitiu punt número 4 a Catalunya no hi haurà la institució dels indults indults suposo que sabeu el senyor Bártenas el senyor, no ho dia quan el condemni condemnar el senyor Urdangarín, etc etc etc el senyor Millet, etcètera, etcètera. Tots aquests que ara estan pendents de sentència i de judici, tots acabaran condemnats. Jo us ho puc garantir com a jutge. Se'ls imporran unes penes molt més baixes de les que els hi toquen, perquè arribaran a acords amb la fiscalia. I en el seu dia, quan portin un any o màxim dos complint la pena de presó, se'ls indultarà. I no hauran tornat la major part dels diners que se això l'estat espanyol és el pa de cada dia. El pa de cada dia. I per tant no podem permetre que la futura república de Catalunya passi això. Els indults estaran prohibits pel text constitucional. Per tant governi qui governi no podrà aprovar una llei que reinstal·li la figura de l'indult. Evidentment una de les coses, punt número 5, que ja tenim pràcticament gestida és la nova llei electoral. Catalunya no tenim llei electoral pròpia, no sé si ho No sé si ho sabeu això ens en anirem d'Espanya la llei electoral espanyola. Té, és curiós, això, eh? Doncs haurem d'aprovar una llei electoral. I aquesta llei electoral introdueix molts canvis. Jo només us en diré dos o tres importants. Quan aneu a votar, anireu a votar llistes obertes. Per tant, s'ha acabat allò de 10 muntanyes de paperetes i on n'agafo una i és la que poso. No, no, això s'ha acabat, eh? Quan aneu a votar, haureu de portar un bolígraf i direu Muntanya número 1, el partit tal. Mira, m'agrada, el votaré, però el partit ha decidit que de número 1 vagi aquesta persona i aquesta persona no m'agrada. Doncs pues jo voto el 3, el 5 i el 14, que són els que m'agraden d'aquest partit. Partit número 2, per exemple, el PP. No voto cap. Partit número 3, Ciutadans. No sé, si en voto. Partit número 4, doncs pues mira, eh, a l'1 m'agrada, eh? El voto el 1, 2 no. Per tant, no el voto el 2. I voto el 5, i voto 12. És a dir, escollireu, evidentment, gent que vagi en coalicions electorals als partits polítics, però escollireu persones, sobretot. I això, això de, lli de llistes obertes era lligat amb dues, dos canvis més molt importants. Un, aquestes persones sortiran elegides per un mandat electoral i només podran repetir un segon mandat limitació de mandats a dues legislatures Tan si sí, regidor com alcalde, com diputat com el que sigui eh? ningú cobrarà com a càrrec electe de l'erari públic més enllà de dos legislatures s'han acabat persones com el senyor Duran i Lleida com la senyora Sánchez Camacho etc, etc etc. gent que ha fet de la política el seu negoci i el seu mòpus vivendi això no ho volem de cap de i punt número 3. Instaurarem referèndum revocatoris. Això existeix a Suïssa. És a dir, de la mateixa manera que vosaltres escolliu un regidor o un alcalde perquè us ha convençut el seu programa electoral, si incompleix aquell programa electoral, el podreu destituir. Cosa que ara no podeu fer. Ara heu d'esperar les següents eleccions al cap de 4 anys, perquè no dimiteix ningú, com ja sabeu, i aleshores no votar-lo doncs en el nou sistema republicà podreu destituir-li immediatament. Apartat número 6. Tindrem una veritable separació de poders. És a dir, entre el poder judicial i el poder executiu no hi haurà cap connexió. Cap. Garantirem, a través d'una sèrie d'institucions que tenim perfectament i ja estudiades, com s'han de seleccionar els jutges, com s'han de promocionar en la seva carrera professional com s'han d'escollir els càrrecs de direcció del Tribunal Suprem, de les diferents sales, etc. Apartat número 7 o 8, el 8 em sembla, ja. Convertirem tots els drets socials, això dirà el nou text constitucional, en drets fonamentals. Suposo que sabeu que la Constitució espanyola considera com a drets fonamentals, per tant, executius d'obligat compliment per l'Estat, els que estan en el capítol 1, el dret a la vida el dret a la llibertat, etc. Però després hi ha uns altres drets, que són els socials, econòmics, culturals, per exemple, el dret a l'habitatge. No és un dret fonamental com la Constitució espanyola. Eh, hi ha un article, 39, que diu “Tots els ciutadans espanyols tenen derecho a una vivienda digna». Punto. Bueno, això no es compleix. Per què? Perquè no està al capítol. Nosaltres passarem tots els drets socials, sobretot a partir d'allò que us he explicat de la renda de vida digna mínima, en el capítol de drets fonamentals de manera que qualsevol ciutadà podrà exigir de qualsevol administració des de la municipal fins a l'estatal el compliment d'aquests deures i l'últim és un tema complicat ja ho he dit, bueno, hi ha un apartat que és el de que no tindrem forces armades eh? que també és una altra característica important i deixo per l'últim un tema que és complex complex i polièric i per això l'he deixat especialment per l'últim i us parlarem amb tota sinceritat com si estigués a Cornellà de Llobregat. Perquè s'ha de dir el mateix a Setmanar que a Cornellà. Si volem ser creïtos, s'ha de dir el mateix a tot arreu. És el tema de l'idioma oficial de la República Catalunya. Suposo que sabeu perfectament que al cens demogràfic de Catalunya actual, dels 7 milions i mig de catalans, hi ha un 53,6% de persones que tenen com a idioma natural idioma matern el castellà hagin nascut aquí, que hi ha, que són de segona o tercera generació, però que els segueixen utilitzant com a idioma que els hi surt d'entrada, dir, tot i que estan perfectament preparats, perquè ja han fet la inversió lingüística, lògicament, per parlar i per entendre el eh? Aquesta és una realitat. Per tant, a l'hora de decidir quin ha de ser l'idioma oficial de la república, però les repúbliques només poden tenir un idioma, perdó, els estats només poden tenir un idioma, la proposta és la següent, que l'idioma propi del territori de Catalunya, i per tant l'idioma oficial, sigui el català, perquè és el nostre. Però que el castellà no sigui una llengua estrangera més, com pot ser l'alemany, el francès, el magraví, l'ordú, etc. I per tant, donar-li al castellà un estatut jurídic de protecció especial que sense fer-lo cooficial, perquè això no volem que sigui cooficial, però si és cooficial, els països on s'ha provat això, la llengua gran s'acaba menjant a no, la petita, això tots els filòlegs ho saben, sense ser cooficial, sí que permetrà que tota aquella gent, sobretot la que ja té una certa edat, que encara s'expressa amb més facilitat, amb més tranquil·litat, amb l'idioma castellà, pugui dirigir-se a qualsevol administració pública, en el seu idioma això no vol dir pas que l'ajuntament o el funcionari o la persona concreta necessàriament s'hagi de dirigir a ell en castellà també però si ha de permetre que aquesta persona pugui presentar un escrit dirigir-se en castellà i nosaltres si entén el català el contestarem en català i si no l'entén eh, llevat que demostri que porta 20 o 30 anys aquí llavors li tornarem la resposta en castellà, no hi ha cap tindor. Això us asseguro que és un tema complex, és un tema que genera moltes passions i jo només us puc, per acabar ja la meva intervenció, que m'estic allargant massa, jo només us puc demanar una cosa. Que també ho faig quan vaig a Sant Boi o vaig a Correda, igual. Sobretot estem construint una cosa que és una meravella. Però podem cometre, segur que cometrem errors, en, aquest, en aquesta construcció. I un dels errors més imperdonables seria fer com a font de conflicte, coses que actualment no ho són, com és va dir. Hem de defensar el nostre idioma, el català, per descomptat que sí, ha de ser l'odioma oficial de totes les institucions públiques, però hem de ser conscients de la realitat sociològica i democràfica que tenim. D'aquí 20 anys, o 25, moltes d'aquestes persones, sobretot les que han nascut fora, les de la immigració dels anys 60, 70 que van venir de l'Amèria, d'Andalusia, d'Extremadura, per raons biològiques ja no hi seran. Per tant, aquest és un problema temporal. Sobretot, no ens el compliquem en els primers anys d'existència. I per últim, i això sí que us prometo que cal, i obrim un debat. Algú pot pensar que la reacció de l'estat espanyol a partir del mes d'octubre de l'any que ve, si guanyem el referèndum, insisteixo, serà la de bloqueig absolut de tots els diners de tots els fons econòmics eh, que actualment estan interrelacionant Catalunya amb Espanya us puc que en aquests moments tenim perfectament estructurat ja el sistema de bloqueig tecnològic tecnològic de tots els impostos i totes les fonts de recursos públics que els ciutadans continuareu pagant i aquests diners ja no aniran a l'Agència Espanyola de Tributs i a la Banca d'Espanya, sinó que aniran a la Banca de Tributs. No haureu d'escollir quan arribi el dia de pagar un impost sigui l'IVA, sigui la renta sigui qualsevol cosa, la quota d'autònoms vosaltres siguireu anant exactament igual a la vostra entitat bancària i direu, vinc a pagar aquest impost perquè em toca, eh? perquè si no eh, em cobraran recàrrec i no us preguntaran i a quina de les dos hisendes vol pagar? A la catalana o l'espanyola? Estarà el sistema tecnològicament preparat perquè encara que li diguéssiu i escolta, i jo que soc unionista, que no soc independentista, vull que els meus diners vagin a Espanya. Eh? El del banc dirà, em sap molt de greu, per això no ho puc fer. Jo he d'ingressar els diners que vostè paga en concepte d'aquest impost. I el sistema fa que aquests diners vagin a l'Agència Catalana de Llufos per tant mai rebreu la pressió d'haver de decidir a qui pateu els vostres impostos aquest és un tema de govern i per tant els ciutadans estigueu absolutament tranquils no rebreu cap requeriment d'Hisenda d'Espanya, ja no tindrà competència territorial els jutjats ja no seran espanyols seran catalans, per tant no hi pot haver cap acció d'embargament en fi, vull acabar la meva intervenció si m'ho permeteu demanant-vos disculpes, sí, m'he allargat massa, que em sembla que sí, i eh, demanant-vos, sobretot, que penseu que els propers mesos són, són importants. Jo faig servir últimament una, un cíbil, una metàfora, i és que agafant una frase d'un dels optimistes catalans més coneguts, en Nil Buigas, segur que no heu sentit a parlar alguns, ell sempre deia que el que més li agradava de la muntanya eren els 100 últims metres. Ella havia fet pràcticament tots els 8.000 del Himalaya, Vanapurna, etc, etc. Diré, els 100 últims metres són els més difícils de tots. Cada passa significa un esforç enorme, a vegades estàs una hora per fer dos o tres passes. Però cada bàtica que és el cap i d'els 100, t'agafen més ganes encara i més força de continuar davant. Fa fred de mil dimonis, fa ventisca, pot passar qualsevol cosa, però un coratge i la il·lusió de pensar que pots arribar al cim t'ajuda a superar-ho tot. Ara estem en els últims 100 metres. Hem caminat des del 2010 fins avui, hem caminat des del camp base fins a l'últim camp d'altura. Ens falten aquests 100 metres. Seran els més difícils, no us volem enganyar. Ho tenim tot previst, l'equipatge que portem és el adequat i el necessari per poder fer un ciu. Ara depèn de tots vosaltres. Gràcies.